I den lilla staden blev det snart allmänt bekant att en flickunge på 9 år bodde ensam i Villa Villekulla. Stadens tanter och farbröder tyckte inte alls att detta gick an. Alla barn måste ju ha någon som förmanade dem och alla barn måste gå i skolan och lära sig multiplikationstabellen. Och därför bestämde alla tanterna och farbröderna att den lilla flickan i Villa Villekulla genast måste sättas i ett barnhem. En vacker eftermiddag hade Pippi bjudit Tommy och Annika till sig på kaffe och pepparkakor. Hon dukade kaffet på verandatrappan. Det var så soligt och skönt och alla blommorna i Pippis trädgård doftade. Herr Nilsson klättrade upp och ner på verandarecket. Och då och då stack hästen fram nosen för att bli bjuden på en pepparkaka. Vad det ändå är härligt att leva, sa Pippi och sträckte ut benen så långt hon kunde. Just då kom det två poliser i full uniform in genom grinden. Oj, sa Pippi, jag måste ha min lyckodag idag också. Poliser är det bästa jag vet, nästra barberkräm. Hon gick emot poliserna med ansiktet strålande av förtjusning. Är det här den där flickan som har flyttat in i Villa Villekulla frågade den ena av poliserna. Tvärtom, sa Pippi. Det här är en mycket liten moster som bor på tredje våningen i andra änden av stan. Hon sa det bara för att hon ville skoja lite med poliserna. Men de tyckte inte alls att det var roligt. De sa att hon inte skulle försöka göra sig kvickt. Och så berättade de att snälla människor där i stan hade ordnat så att hon skulle få plats i ett barnhem. Jag har redan plats i ett barnhem, sa Pippi. Vad säger du, är det redan ordnat? Frågade den ena av poliserna. Var ligger det barnhemmet? Här, sa Pippi stolt. Jag är ett barn och det här är mitt hem alltså är det ett barnhem och plats har jag här gott om plats. "Åh kära barn sa polisen, nu ljög du där förstår du inte. Du måste komma på ett riktigt barnhem och få någon som ser till dig." "Får man ha hästar med sig på ert barnhem?" undrade Pippi. "Nej, naturligtvis inte", sa polisen. "Mm, man var väl det jag kunde tro", sa Pippi dystert. Nå, men apor då? Visst inte, det förstår du väl. Jaha, sa Pippi, då får ni allt skaffa er ungar till ert barnhem någon annanstans, för jag tänker inte flytta dit. Ja, men förstår du inte att du måste gå i skolan, sa polisen. Varför måste man gå i skolan? För att lära sig saker och ting förstås. Vad då för saker, undrade Pippi. Allt möjligt, sa polisen. En hel massa nyttiga saker. Plutifikationstabellen till exempel. Jag har klarat mig bra utan någon plutifikationstabell i nio år, sa Pippi. Och då går det nog i fortsättningen också. Ha, men tänk så tråkigt det ska bli för dig att vara så okunnig. Tänk när du blir stor en gång och hur någon kanske kommer och frågar dig vad huvudstan i Portugal heter och du då inte kan svara. Jag kan visst svara sig Pippi, jag bara svarar så här. Om du är så för tvivlad att angelägen att få veta vad huset där i Portugal heter så skriv för all del direkt till Portugal och fråga. Ja, men tror du inte du skulle tycka att det var tråkigt att du inte själv visste det. Ja, oh, kan väl hända sig Pippi. Jag skulle väl ligga vaken ibland om kvällarna och undra och undra vad jag synda hit i det huset där i Portugal. Men man kan ju inte få ha roligt igen, sa Pippi och ställde sig på händerna ett slag. Förresten har jag varit i Lissabon med min pappa, fortsatte hon när de stod upp och ner för de kunde prata då också. Men då sa en av poliserna att Pippi min sann inte skulle tro att hon fick göra som hon själv ville. Hon fick alldå att följa med till barnhemmet och det är tvärt ändå. Han gick emot henne och tog tag i armen på henne. Men Pippi gjorde sig hastigt lös, klappade till honom helt lätt och sa Kull! Och innan han hann blinka hade hon tagit ett skutt upp på verandarecket. Med ett par tag var hon uppe på balkongen som låg över verandan. Poliserna hade inte lust att klättra efter samma väg därför rysade de in i huset och upp i övre våningen. Men när de kom ut på balkongen var Pippi redan halvvägs uppe på taket. Hon klättrade på takpannorna ungefär som om hon själv hade varit en apa. På ett ögonblick stod hon uppe på takåsen och hoppade behändigt upp på skorstenen. Nere på balkongen stod de bägge poliserna och rev sig i håret. Och på gräsmattan stod Tommy och Annika och kikade upp på Pippi. Vad det är roligt att leka kull skrek Pippi och vad det var snällt av dig er att komma hit det är min lycka idag också det märks tydligt.